Ana Karenina, pista 39 După ce ea singură mi-a mărturisit de am lăsat totul cum a fost. I-am dat putința să se îndrepte. Am încercat să o salvez. Urmarea? n am primit cererea mea cea mai ușoară, aceea de a respecta buna cuvință. Urmă Karenin înfierbântându-se. Poți să salvezi un om care nu vrea să piară? Dar dacă firea este atât de stricată și de desfrânată, încât însă șpieirea îi apare ca o salvare, ce pot să faci? Orice, afară de divorț, răspunse Daria Alexandrovna. Dar care e acest orice? Vai, asta e îngrozitor. O să ajungă femeia nimănui. Are să se piardă. Dar ce pot face eu? Întrebă Karenin, ridicând din umeri și din sprâncene. Amintirea ultimei greșeli făcute de soția sa îl învenină într-atât, încât el deveni iarăși rece ca la începutul convorbirii. Îți mulțumesc că îmi împărtășești necazurile, dar trebuie să plec," adăugă el ridicându-se. Mai stai, nu se cuvine să o împingi la peire? Așteaptă să-ți spun ceva despre mine însă. M-am măritat și bărbatul meu m-a înșelat. Într-un acces de mânie și de celozie am vrut să părăsesc totul, am vrut chiar... Dar m-am dezmeticit. Cine crezi că m-a salvat? Ana și Iaca trăiesc. Copiii cresc mari. Bărbatul meu se întoarce la casa lui, își recunoaște greșeala, e mai curat, mai bun și trăiesc. Eu l-am iertat. Trebuie să iert și dumneata. Alexei Alexandrovici o asculta, dar cuvintele ei nu-l impresionau. În suflet, îi se ridicase iarăși mânia din ziua când se hotărâse să divorțeze. Scutură din cap și urmă cu voce tare și pițigăiată. Nu pot și nu vreau să iert, ar fi nedrept. Am făcut totul pentru femeia asta, dar ea a călcat totul în picioare, ne-a umplut de noroi. Nu sunt un om rău, n-am urât niciodată pe nimeni, dar pe ea o urăsc din toate puterile inimii mele și nu pot să o iert, fiindcă o urăsc prea mult pentru tot răul pe care mi l-a făcut. Rostie el cu lacrimi de mânie în glas. Iubiți pe cei ce vă urăsc, șopti cu sfială Daria Alexandrovna. Karenin zâmbi disprețuitor. Știa de mult acest precept, dar el nu putea fi aplicat în cazul său. Poți să iubești pe cei ce te urăsc, dar să iubești pe acei pe care îi urăști, și asta e peste putință. Iată mă cât am necăjit, fiecăruia ai ajunge partea lui de amărăciune. Apoi, stăpânindu-se, Alexei Alexandrovici își luă liniștit rămas bun și plecă. Capitolul 13 Când toată lumea se ridică de la masă, Levin vreau urmeze pe Kitty în salon. Dar, temându-se să nu-i displacă printr-o atitudine stăruitoare, rămase în cercul bărbaților și luă parte la conversația generală. Deși nu se uita la Kitty, Constantin Dimitrici, îi simțea mișcările, privirile și locul pe care îl ocupa ea în salon. Fără cea mai mică sforțare, Levin își îndeplina făgăduiala pe care i-o făcuse de a avea totdeauna cele mai bune gânduri despre aproapele său și de a iubi pe toată lumea. Se vorbea despre obște. Pestov vedea aici un element nou, deosebit, pe care îl numea element coral de ansamblu. Levin nu dădea dreptate nici lui Pestov, nici fratelui său, care, după obiceiul lui, Recunoștea și nu recunoștea însemnătatea obștei rusești. Dar discuta cu dânsii, încercând numai să i împace și să le îndulcească obiecțiile. Nu-l interesa deloc ceea ce spunea el însuși și cu atât mai puțin ceea ce vorbeau ceilalți. Dorea numai ca toată lumea să fie mulțumită. Știa acum un lucru, că o singură ființă avea însemnătate pentru el, aceea care fusese mai întâi acolo, în salon, și după aceea se apropiase și se oprise în dreptul ușii. Fără să-și întoarcă ochii, îi simțea privirea și surâsul îndreptate spre dânsul. Nu se putu stăpâni să nu se întoarcă. Kitty stătea în ușă cu șterbațchi și îl privea. Credeam că te duci la pian, zise Constantin Dimitric înainte spre ea. Acesta e singurul lucru ce-mi lipsește la țară, muzica. Nu, veneam numai să te chemăm la noi, răspunse Kitty, răsplătindu-l cu un zâmbet ca un dar. Îți mulțumesc că ai venit singur. Ce plăcere în discuțiile astea! Nu convinc niciodată pe nimeni! Într-adevăr, răspuns Levin, de cele mai multe ori discutăm cu înflăcărare tocmai fiindcă nu înțelegem ce vrea să demonstreze adversarul. Asistând la discuții lungi între oamenii cei mai inteligenți, Levin observase adesea că, după sforțări uriașe de logică, nenumărate subtilități și mare risipă de cuvinte, participanții la dezbateri ajungeau în sfârșit să recunoscă singur că ceea ce se ră mult timp să-și demonstreze unul altuia, le era cunoscut de mult, încă de la începutul discuției, dar că, având preferințe deosebite, nu vreau să-și le dea pe față, ca să nu fie cumva învinși în discuție. El însuși băgase de seamă că uneori, în timpul dezbaterilor, prins gândul adversarului, rămâi deodată captivat și de dreptate. Dar dacă recunoști acest lucru, atunci toate argumentele cant și ajungi să spui contrariul celor ce ai vrut să dovedești. Altădată, din potrivă, se întâmplă ca, expunându-ți părerea întemeiată pe argumente serioase, formulate frumos și sincer, adversarul tău să-ți dea deodată dreptate și să înceteze a te mai combate, fiindcă tocmai asta vroise să susțină și el. Kitty își încruntă fruntea, cercând să-i prindă gândul. Însă, de îndată ce le vine început să explice, Kitty pricepu numai mai decât. Am înțeles. Trebuie să ghicești ce susține, ce-i place și atunci poți..." Kitty îi descoperi în întregime gândul greoi formulat și le exprimă limpede. Levin zâmbi bucuros. Atât de surprinzătoare îi se părea trecerea aceasta de la beția de cuvinte și de la disputa întortocheată dintre pestov și fratele său la explicația laconică și clară, aproape fără cuvinte, a celor mai complicate idei. Șerbații se îndepărtă de dânșii, iar Chiti se apropie de o masă de joc întinsă, se așeză și început să deseneze cu creta niște cercuri pe postabul verde nou. Amândoi con convorbirea din timpul prânzului despre libertatea și ocupațiile femeilor. Levin era de părerea dar ei Alexandrovna că o fată nemaritată și-ar putea găsi o îndeletnicire de femeie în familie. Își întărea afirmația prin considerația că nicio familie nu se poate lipsi de o ajutoare, Deoarece în fiecare familie, săracă sau bogată, sunt și trebuie să fie dădace, tocmite sau vreo rudă. Nu, zise Kitty roșind și ochii săi cinstiți îl priviră cu și mai multă îndrăsneală. O fată poate fi într-o situație care să nu i îngăduie a intra într-o familie fără să se simtă înjosită. Pe când ea însăși, Constantin Dimitrici, îi înțelese aluzia. O, da, zise el, da, da. Ai dreptate, ai dreptate. El înțelesese tot ceea ce Pestov încerca să demonstreze în timpul prânzului cu privire la libertatea femeilor, citind în inima lui Kitty teama de a rămâne nemăritată și înjosită. Intuia prin dragoste această temere de înjosire și renunță numai decât la argumentele sale. Se făcută cere. Kitty desena într-una cu creta pe masă. Ochii ei aveau o strălucire blândă. Supunându-se stării sale sufletești, Constantin Dimitrici simții în toată ființa lui încordarea fericirii care sporea mereu. Vai, am îzgălit toată masa!" zise Kitty și, lăsând creta, făcă o mișcare ca și cum ar fi vrut să se ridice de pe scaun. Cum să rămân singur, fără dânsa?" se gândi Levin cu groază și puse mâna pe cretă. Stai puțin!" spuse el așezându-se la masă. Vreau de mult să te întreb ceva!" O privit drept în ochii săi deși cam speriați. Întreabă-mă, te rog. Uite, urmă vin și scrise câteva litere, fiecare literă fiind inițiala unui cuvânt. Aceste litere însemnau. Când mi-ai răspuns cu neputință, asta însemna niciodată sau numai atunci. Părea cu neputință că ea să înțeleagă această frază complicată. Dar Levin o privea ca și cum viața lui ar fi atârnat de descifrarea acestor cuvinte. Kitty îl privi grav, apoi își sprijini în mână frunta încruntată și început să citească. Îl privea din când în când, întrebându-l din ochi. Oare asta e ceea ce cred eu? Am înțeles, zise în sfârșit Kitty roșind. Ce cuvânt e asta? O întrebă Levin arătând litera N, care însemna niciodată. Cuvântul ăsta înseamnă niciodată, răspunse Kitty, dar nu e adevărat. Levin șterse repede literele scrise, întinse creta și se ridică în picioare. Kitty scrise. A-N-P-R-A Dolly văzându-i pe amândoi, pe Kitty cu creta în mână privind pe Levin de jos în sus, cu un zâmbet sfios și fericit, și alături de ea frumoasa statura lui Constantin Dimitric, a plecat asupra mesei, Uitându-se cu ochii arzători când la masă, când la ea, simții că îi se alină cu desăvârșire durerea pricinuită de convorbirea cu Alexei Alexandrovici. Deodată, fața lui Levin se lumină de fericire. Înțelesese, cuvintele însemnau. Atunci nu puteam răspunde altfel. Îi aruncă o privire spioasă, întrebătoare. Numai atunci? Da, răspunse zâmbetul ei. Dar... dar acum?" o întrebă el. Citește, am să scriu ceea ce aș dori. Aș dori cel mai mult." Chitei scrise literele inițiale care însemnau. Numai dacă ai putea uita și ierta ceea ce a fost." Constantin Dimitrici apucă creta cu degetele încordate, tremurătoare, și sfărâmând-o, scrise inițialele următoarelor cuvinte. N-am ce uitat și ierta. N-am încetat să te iubesc." Chiti îl privi cu un zâmbet încremenit pe buze. Am înțeles." Rostia înșoaptă. Levin se așeză și scrise o frază lungă. Chiti înțelese totul și, fără să l întrebe dacă pricepuse bine, luă creta și răspunse numai decât. Constantin Dimitrici se străduie îndelung să înțeleagă cele scrise de Chiti. Întorcea mereu ochii spre dânsa parcă îi s-ar fi întunecat mintea de fericire. Nu era în stare să ghicească în niciun fel vorbele scrise de ea. Înțelese însă din ochii ei frumoși, strălucitor de fericire, tot ceea ce vroia să știe. Scrise trei litere. Înainte de a le isprevi, Kitty le citi, urmându-i mâna. Le sfârși în locul lui și scrise răspunsul. Da. Jucat secretar? Îl întrebă bătrânul prinț, apropiindu-se de dânși. Hai să mergem dacă vrei să ajungem la timp la teatru." Levin se ridică și o însoții pe Kitty până la ușă. În această convorbire, ei își spuseseră totul. Kitty îi mărturisise că îl iubește și că va vorbi cu tatăl și cu mama sa. Constantin Dimitrici îi făgăduise că va trece a doua zi dimineață pe la ei. Capitolul 14 După plecarea lui Kitty, Levine rămas singur, simțea o neliniște atât de puternică și o dorință atât de arzătoare de a ajunge mai repede a doua zi dimineață, când o va întâlni din nou și își va uni viața pentru totdeauna cu dânsa, încât aceste 14 ore pe care urma să le petreacă fără ea, îl înspăimântau ca moartea. Simțea nevoia să aibă pe cineva aproape, să stea de vorbă, ca să nu rămână singur, să-și amăgească într-un fel vremea. Stepan Arcadici i-ar fi fost cel mai plăcut varăș dar se ducea la o serată, cum spunea el, de fapt la un spectacol de balet. Levin a avut timpul să-i spună numai că e fericit, că-l iubește și că niciodată, niciodată nu va uita ceea ce făcuse pentru dânsul. Privirea și zâmbetul lui Stepan Arcadici arătau lui Levin că sentimentul său era pe deplin înțeles. Ce zici? N-a venit timpul să mori?" îl întrebă Stepan Arcadici, strângând cu mâna lui Levin. Nu!" Luându-și rămas bun de la dânsul, Daria Alexandrovna părea să-l felicite, spunându-i. Dacă știi ce bine îmi pare că ai revăzut-o pe Kitty, trebuie să prețuiești vechile prietenii. Dar aceste cuvinte ale Dariei Alexandrovna nu-i plăcură lui Levin. Doli nu putea pricepe cât de înalte și de inaccesibile erau pentru ea toate acestea. N-ar fi trebuit nici să îndrăznească ale pomenii măcar. Levin își luă rămas bun de la gazde dar ca să nu rămână singur, se agăță de fratele său. Unde te duci? La o ședință. Merg și eu. Se poate? De ce nu? Hai!" zise zâmbind Sergei Ivanovici. Dar ce e cu tine astăzi?" Ce e cu mine? Sunt fericit!" e răspunse, Levin, lăsând în jos fereastra cupeului cu care mergeau. Nu ți-e frig? Aici e un aer înăbușitor. Sunt fericit!" De ce nu te-ai însurat până acum? Sergei Ivanovici zâmbi. Îmi pare foarte bine. Am impresia că e o fată dră... Început Serghei Ivanovici. Taci, taci, taci! strigă Levin, apucându-i cu amândouă mâinile gulerul blănii și acoperindu-i fața. E o fată drăguță? Erau niște cuvinte atât de simple și de pământești, care nu corespundau deloc sentimentului său. Serghei Ivanovice râse vesel, ceea ce îi se întâmpla rar de tot Totuși, lasă-mă să spun că îmi pare foarte bine Bine, dar mâine, mâine, atât spun, acum nimic, nimic, niciun cuvânt Zise Levin și acoperindu-l încă o dată cu Blana, adăugă Te iubesc foarte mult, pot să vin și eu cu tine la ședință? Bineînțeles Despre ce discutați astăzi? Îl întrebă Levin zâmbind într-una. Intrare la ședință. Levin ascultă cum secretarul, bălbâindu-se, citi un proces verbal pe care, după cât se vedea, nu-l înțelegea nici el însuși. Își dădea însă seama, după fața lui, că secretarul era un om drăguț, bun și cum se cade. Asta reieșea din felul cum se încurca și se zăpăcea citind procesul verbal. Pe urmă începură cuvântările. Se discută despre alocarea unor sume de bani și despre instalarea unor conducte. Sergei Ivanovici atacă pe doi membri și vorbi ceva fără de sfârșit, cu un aer victorios. Alt membru, după ce își notă ceva pe o hârtiuță, se intimide la început, apoi îi răspunse foarte spiritual, deși cam veninos. După aceea, Svyarski, era și el acolo, vorbit de asemenea cu multă eleganță și distincție. Levin, ascultându-i, înțelegea perfect că sumele alocate și aceste conducte despre care vorbeau N-aveau mare importanță pentru ei, că erau numai un prilej de a aduna pe acești oameni plăcuți, care se înțelegeau de minune și se simțeau bine împreună. Pe Levin îl surprindea numai faptul că, în ziua aceea, parcă pătrundea până în adâncul sufletului fiecăruia și, după unele semne mărunte, fără însemnătate, pe care nu le băgase în seamă până atunci, vedea limpede că toți erau niște oameni foarte cum se cade. Dar mai ales în ziua aceea, toți îl iubeau nespus de mult pe Levin. Asta reieșea din felul cum vorbea toată lumea cu el, din privirile duioase și pline de simpatie ale tuturor, până și la cei ce nu-l cunoșteau. Ce zici, ești mulțumit?" îl întrebă Sergei Ivanovici. Foarte mulțumit, nici nu mi-aș fi închipuit că e atât de interesant. A fost foarte plăcut, foarte frumos." Sviașschi se apropie de Levin și îl pofti la densul la ceai. Levin nu-și mai putea aminti cel nemulțumise mai înainte la Sviașschi. Știa numai că era un om inteligent și extraordinar de bun. Cu plăcere, răspunse Levin și întrebă de soția și de cumnata lui. Printr-o asociație ciudată de idei, fiindcă în imaginația sa gândul la cumnata lui Sviaschi era legat de căsătorie, Levin și zise că nimănui nu părea mai nimerit să-și destăinuiască fericirea decât soției și cumnatei lui Sviaschi. De aceea a primi invitația cu bucurie. Sviaschi se interesă de treburile lui de la țară nevrând ca de obicei să creadă că s-ar putea găsi ceva în Rusia care nu se afla încă în Europa. În ziua aceea însă, lucrul acesta nu îl nemulțumii pe Levin. Din potrivă, înțelegea că Sviarski are dreptate și că la drept vorbind, toată problema aceasta era lipsită de orice însemnătate. Levin prețui delicateța și rezerva cu care Sviarski își exprimă punctul său de vedere. Domnele casei Sviarski se arătară față de el extrem de drăguțe. Levin avea impresia că ele știu totul, îl simpatizează și numai din delicatețe lui vorbesc despre acest lucru. la ei o oră, două, trei, discutând fel de fel de chestiuni, făcând mereu aluzii la singurul gând care îi umplea sufletul și nici nu băgă de seamă că-i plictisea de moarte și că acasă ei vreau de mult să se culce. Sviașchi îl însoțică scând până în antreu, surprins de starea în care se afla prietenul său. Trecuse de ora unu noaptea. Levin se duse la hotel. Îl speria gândul că trebuia să petreacă singur, cu nerăbdarea sa, cele zece ore cei mai rămâneau. Omul de serviciu care veghea i-a prinse lumânările și vreau să iasă, dar Levin îl opri. Cameristul acesta, Egor, pe care Levin nici nu-l băgase în seamă mai înainte, îi părea acum un om deștept și bun, mai ales un om bun la suflet. Ce zici, Egor? Îți vine greu să nu dormi? Ce să fac?" Așa e meseria noastră. Dacă servești în case particulare, ești mai liniștit. În schimb, slujba asta e mai bănoasă. Levin află că Igor are familie, trei băieți și o fată, pe care vrea să o mărite cu un vânzător de la o prăvălie de hamuri. Cu acest prilej, Levin îi și părerea că în căsnicie, lucrul principal este dragostea și că dacă există dragoste, e și fericire, deoarece fericirea nu afli decât în tine însuți. Egor îl asculta cu luarea minte și, după cât se vedea, înțelegea foarte bine ideea lui Levin. Însă, drept confirmare, el făcu o observație cu totul neașteptată și anume că ori de câte ori avusese boierii buni, fusese totdeauna mulțumit de ei, după cum este și acum foarte mulțumit de patronul său, deși e francez. E un om din calea afară de bun?" se gândi Levin. Ascultă, Egor, când te-ai însurat, ți ai iubit nevasta?" Cum să nu?" Răspunse omul de serviciu Levin văzu că și Egor se simțea cuprins de aceeași înfrigurare Și era gata să împărtășească cele mai ascunse sentimente Am avut și eu o viață interesantă De mic copil Începu Egor cu ochi strălucitori Molipsindu-se probabil de entuziasmul lui Levin Așa cum te molipsești de căscat Dar în aceeași clipă îl suna cineva Egor ieși, iar Levin rămase singur nu mâncase aproape nimic la prânz, refuzase ceaiul și masa la sviașchi, dar nici nu se putea gândi la mâncare. Deși nu dormise toată noaptea trecută, nici nu putea fi vorba de somn. În cameră era răcoare. El însă nu mai putea da căldură. Deschise două ochiuri ale ferestrei și se așeză pe masă în fața lor. În dosul unui acoperiș plin de zăpadă, se vedea crucea lucrată în fier și prinsă în lanțuri a unei biserici și ridicându-se deasupra ei, Triunghiul constelației vizitiului, cu staua galbenă și strălucitoare, Capra. Levin se uita bala cruce, bala stea. Trăgea în piept aerul proaspăt și geros care intra valuri-valuri în cameră și urmărea ca în vis imaginile și amintirile ce îi răsăreau în minte. După ora trei, Levin auzi pași pe sală și scoase capul pe ușă. Era Amiaschin, un cartofor pe care îl cunoștea și care se întorcea atunci de la club. Mergea tușind mereu, încruntat și posomorât. Vietul om, nenorocitul, aș zise Levin, îi la lacrimile de iubire și de milă pentru omul acesta. Ar fi vrut să-i vorbească și să-l mângâie. Dar aducându-și aminte că era numai în cămașă, Constantin Dimitric se răzgândi și se așeză din nou în fața ferestrei ca să se scalde în aerul rece și să privească crucea aceea de o formată de minunată, plină de semnificație pentru dânsul, în tăcerea nou precum și staua galbenă care se înălța strălucind. După ora șase, slugile începură să frece parchetul și să facă zgomot. Prin să răsăbată și clopotele de la o biserică la utrenie. Levin era pătrus de frig, închise fereastra, se spălă, se îmbrăcă și ieși în stradă. Capitolul 15 Străzile erau încă pustii când Levin porni spre casa familiei Șerbațchii. Ușa de la intrarea principală era închisă. Totul dormea. Levin se întoarse la hotel și comandă cafeaua. Servitorul de zi nu mai era Egor, i-o aduse. Levin vru să intre în vorbă cu el, dar cineva sună și servitorul ieși. Constantin Dimitrici încercă să guste cafeaua și luă în gură o bucățică de chiflă, dar nu putu să o înghită. Scuipă în bucătura, își puse paltonul și porni din nou în oraș. Când ajunse pentru a doua oară în fața casei familiei Șerbatschi, trecuse de ora nouă. Lumea abia se sculase. Bucătarul pleca după târguieli. Trebuia să aștepte cel puțin încă două ore. Petrecuse toată noaptea și întreaga dimineață într-o stare de completă inconștiență, cu totul în afara condițiilor vieții materiale. Nu mâncase o zi încheiată, nu dormise două nopți, stătuse câteva ceasuri dezbrăcat în ger și nu numai că se simțea proaspăt și sănătos dar parcă descătușat de robia trupească, stăpând pe toate puterile sale, în stare de a săvârși faptele cele mai extraordinare, cum ar fi de pildă, să zboare ori să înlăture la un semn ziduile pe lângă care mergea. Ca să treacă timpul, rădăci pe străzi, uitându-se mereu la ceas și privind în dreapta și în stânga. Cum văzui el atunci lucrurile, n-avea să le mai vadă niciodată în viață. Îl înduioșeară în chip deosebit niște copii, care se duceau la școală, câțiva hulubi porumbaci care se lăsaseră de pe acoperiș pe trotuar și niște pâinișoare presărate cu făină, pe care le așeza în vitrină o mână nevăzută. Pâinișoarele, porumbeii și copiii, aveau ceva magic. În aceeași clipă, un băiat alergă spre un porumbel și se uită zâmbind la levin. Porumbelul fâlfâi din arip și se îndepărtă, sclipind în soare prin pulberea de zăpadă ce tremura în aer. Printr-o ferestruică veni o mireasmă de pâine caldă, și o mână așeză nișoarele Toate acestea la oaltă erau atât de neobișnuit de frumoase, încât Levin început să râdă și să plângă de bucurie. După ce făcu un mare ocol pe ulicioara Gazetnaia și pe Kislovka, Constantin Dimitric se întoarse iarăși la hotel, își puse ceasornicul în față și se așeză, așteptând să se facă ora 12. În camera de alături, cineva vorbea despre niște mașini și despre o înșelăciune tușind așa cum se tușește dimineața. Oamenii aceia nici nu-și dădeau seama că acul ceasornicului se apropia de ora 12. În sfârșit acul ajunse la amează. Levin ieși în capul scării. Birjarii știau probabil totul. Îl înconjurară cu chipuri fericite, sfătuindu-se între dinși. Toți voiau să-l ducă. Căutând să nu supere pe ceilalți birjari și făgăduindu-le că-i va lua altă dată, se urcă într-una dintre suri și porunci Birjarului să-l ducă la Șerbatschii. Birjarul era un bărbat foarte frumos. Gulerul alb al cămâșii, care ieșea de sub caftan, îi strângea ceafa joasă și roșie. Sania era înaltă, bine îșghebată. Levin nu avea să mai meargă niciodată cu o alta la fel. Și calul era foarte bun. Se silea cât putea să meargă în goană, dar parcă abia se urnea din loc. Birjarul cunoștea casa familiei Șerbatschii. Șarcuindu-și și brațele într-un anumit fel, în semn de respect față de mușteriu, făcu Trrr, și opri calul la scară. Portarul lui Șerbațchi știa desigur totul. Se vedea după zâmbetul ochilor săi și după felul cum spusese. Constantin Dimitrici, n-ați mai dat de mult pe la noi. Nu numai că știa totul, dar era fără îndoială încântat și făcea forță să-și ascundă bucuria. Privindu-i ochii bătrâni și blânzi, Levin simți un nou adaos la fericirea lui. S-au sculat? Poftiți, lăsați-o aici, îl rugă portarul zâmbind când Levin vru să se întoarcă după căciulă. Asta însemna ceva. La cine se vă anunți? întrebă un fecior. Deși tânăr, fercheș, de modă nouă, feciorul era un om foarte cum se cade și desigur pricepuse și el totul prințul prințului, tinerei prințese, răspunse Levin. întâlni cum intră, pe Mademoiselle Lino trecea prin salon cu buclele și cu fața strălucind de bucurie. data ce Levin intră în vorbă cu dânsa, un foșnet de s-a auzi în dosul ușii. Mademoiselle Lino dispărut din ochii lui și îl cuprinse o spaimă încântătoare în fața fericirii care se apropia. Mademoiselle Linou se grăbiseasă pe o altă ușă. În aceeași clipă, pași ușor și repezi lunecarea pe parchet și fericirea lui, viața lui, partea cea mai bună din el însuși, ceea ce căutase și așteptase atâta vreme, se apropia acum de el. Nu mergea, ci părea dusă spre dânsul de o putere nevăzută. El nu vedea decât ochii ei limpezi și cinstiți, speriați de aceeași bucuria dragostei care îi umplea și lui inima. Ochii aceștia luminoși străluceau din ce în ce mai aproape, orbindu-l cu flacăra lor. Ea înainte până la dânsul și-și puse încet mâinile pe umerii săi. Nu mai avea putere. Alergase spre el și se dăruia astfel toată, sfioasă și fericită. Levin o și buzele sale întâlniră gura ei întinsă spre el. Nici Kitty nu închisese ochii noaptea întreagă și l-așteptase într-una toată dimineața. Mama și tatăl ei, fericiți de fericirea fiicei, consimțiră amândoi. Cât l-așteptase vrând să fie ea cea din tâi care se vestească fericirea lor. Dorise să le întâmpine singură. Se bucura la gândul acesta, dar se temea și se rușina și nu știa cum va face. Auzindu-i pașii și glasul, se ascunse în dosul ușii, așteptând să plece din nou. Apoi, fără să se mai gândească, fără să se mai întrebe, venise spre el.